de auosoto hartu zen ekainetik unarat nolaz esskaunen plazan migratzailen kopurua hemendatu zen. Hasi zen autobus txartelen erosteko aholkuak emaiten bere emaztearekin janaria eskaintzen eta horurtik fite etorkinekin elkarteko kideak ere hasi ziren eskukaldian emaiten orain sare bat usatu dute zuzenbideko ikasleak ere barn dira adibidez eta deen atianak segurtatzen dute beti nor baiit izan dadin heldu direnek autobusak ongi harddzaten eta anartian gaua ongi pasa dezaten irauteko gutiengoa auukan dezaten. Okcitaniaako Tolosarat joiteko autobusaren bea zen gineinehar batekin mintzatu dira, biddaia luze baten bukaera zela egitenzaugon. Bah oui, c'est ça, c'est tout un péri parce que moi personnellement, j'ai quitté mon pays en 2017. 2017an abiatu lintsen energialdetik. Bolikoztara buruz auto geldituz. Ça peut pour me prendre edatera emaiten daukeute. Beste batzuk jatera. Ça comme ça, j'ai le de Mali, du Mali en Algérie, de l'Algérie au Maroc. Et du Maroc maintenant, nest Espainian kontrola frango, zailtasunak paperekin, mugik horrak kentzen dizkie poliziak, otxo stopoa initz bairatzen dutela itortzen zaukun. Ba, ez anna no pa ete fasil alen Espaino pli, paske, bo. Iduriz, Para Europak la laguntza la initz la eman batio ere Espainiari la la la etorkinen laguntzeko, la la tortura da. Tortur, ez, ez, ez, ez, ez pa fasil. Ez da errex, denak bebe, entzen dauzute. Bu, depu, du, tusko, buzave, kom telefon, bu, pepa. E, e, si familia ez duzu juntatzen alere. Bakarik, Espainian balin baduzu familia. No, moin de komunikacion. 50 km vous disposez si vous avez une famille n'est-ce pas et imaginez Espagneatik pasatzen diren gehienak Afrikatik heldu direla. Si qui comment, comment Etatolo, charat, inzin, suen, orain, et à Toulouse j'ai un esperantza zuen orain galdegin diogu. mon mon espoir depuis que je quitté mon pays c'est de venir me former et d'avoir l'espoir que les choses vont changer dans mon pays et repartir euh, essayer de fer valoir ce que, ce que je sais fer. Egan bezala elkartasun txare bat, laster yakite elkartea izanende nahari da etorkin orian laguntzen baionako eskualunen plazan.